Mă rog să-l durez Ora, sfinte Dumnezeu, biserici, și pentru uniunea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne miloios, pentru aceasta și pentru cine cu credință cu eblanie, și cu frică de Dumnezeu într domnul să ne rugăm. Părintele noștri, te-o Patriarhul României, Pentru cinții, dar greuțime, Și ce-am zis, coltia, Pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Pentru poporul român, Cel binecătnicios de pe tutindeni, Pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru oastea ce de Hristos, Duhul să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru stânt răcașul, acesta, orașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc într-înțele, Domnului să ne rugăm Doamne miluiește Pentru bună întocmirea văzduhului Pentru veciugarea rândelor pământului Și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm pe ape și prin văduri, mm. pentru cei bolani, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnul să ne rugăm. O, de miluiește! Mm. Pentru profesorii, studenți și toți ostenitorii universității acesteia, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca să fim izbăviți noi Ei. de tot necauzuri, mânia, primești și nevoia, Domnului să ne rugăm, Doamne miruiește, noastră de Dumnezeu născătoarea și pe pecioară Maria cu toți Sfinții Său povenim. Iar stăpâna de Dumnezeu miluiește de noi. De noi înșine și unii preații și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm. जी